المترجم للقناة وعلى أحد العلمي سلاستنا نخك تاسيز دكريو دي أهل سنت والجماعات دي فارد ودعوة غانيوه يو دعوة دي أهل سنت والجماعات دعوة سي حقائق دي شيانو دا فنسو الأمر كي موجود دي دویم دا و دا وا چې لم من په بندېلم من په ثابت ته اوس دی دی ایلم نه کوم لم ماد ده نو داامکاره وا چې خبره د موګ پهاعلم دي مخلووب کې وه ل دی نه به علمدي مخلوک مادوي نوانه دا ده ماددي لم نه عیل موناوي نو معنا بداوی چې ول <سؤال> علم دی علم د دی د حقایق باندې اضافه سل امر کې ثابت نو علم دی مخلوق هغه هم مخلوق وي نو دغه مخلوقات او ممکنات هغه محتاج اسباب وي نو اس مات رحمت الله لې دې دغه علم دی مخلوق د 파را اسباب بیانې نوگو یکه واسباب العلم دا متعلق دالمقدمه ثانی سره دویمه مقدمه دا واع علم بها متحققو مراد لا علمنا علم دی اغا مخلوق علم دی الله تعالی او دی خالقنو لو علم دی مخلوق دا مستند د اسباب لره اوس دی علم دی مخلوق دی 파ره به اسباب څه شيوي ما تن رحمت الله علينا نديغه و زاهد کوي چې د ریشه اند اسباب دي علم دي يول اسباب دي علم نه اغه حواس سليم دي دویم خبر صادق ده د ریم عقل ل شارح رحمت الله عليه الیک او هو صفه ته بها المذکور غرض د شارح رحمت الله عليه تعلق دي شرح شرحه ندري غرض دي اول ول غرض اغاز ذکر کوي تعریف لپاره دی علما یاد سویه ایت تمل ما فاتل ماتن دویم غرض اغاز ذکر کوي د صدیتو وهماتو دریم غرض اغاز ذکر کوي تفریح ما قبل او یا په بل طریقه باندې اورات ولګوي وي چې د صدې سواله ماوولے سره د شارح رحمت الله لیلۃ علیک د دی شرحه نه د ری دي یو ذکر کوي تعریف لپاره ده علما تتملم ما فاتل ماتن کی دویم د ذکر کوي د فاده تو حماتو دریم د ذکر کوي یا تفریپ ما قبل او یا ذکر کوي او یا ذکر کوي د سواله تعریف دی علم د فار د ذکر کې چې علم څه ته ویل کیږي د یع ته احناف او دارنګا ما دیانو د دی دې دی تعریف د ذکر کړه دا چې علم دا هغه صفت ویل کیږي یتجلا بها المذکور چه په دې سره روخانه کیږي هغه شی چې هغه قابل لپاره دی ذکر وي عامله دیناکه لکه قبل دی موجودات نو وی کله قبل دی معلومات نو وی خو ص دا صفت دا نو صفت خو موسوف واړي نو موسوف دی دی د پاه بچ شويلی من قامت هي به د اغچا د پاه به صفتوي چې د دغهلم قیام لغ سره راغلی ده خو دغه تاریب کې یوته اومات را پیدا پیداسوو یوته هم دا کېد چې تا په تاریب کې لپس دی ته جلله را وړی ده جلله خو مږزده کړړي دي چې دا هغه نور ته ویل کېږي آغا واری دیږي په زړو د کرامو بندې لووج د انقییاې باې نه ته جلله د هغه نور اورنناي ته ویل کېږي چېغا واري دیږي په ړو د سووف بندې لووج د انقیېباتې نو بیا خو معه دا سولا چېلم هغه صفت دا ته جله د هل سپا دی سره تجلاد اغا خاص تبقی لرا تی صوفی کرام دی اغو تا حسلیگی. نو دی صوفی ای کرامونا د دی نور علم خو معلوم نسا. دی اغوی دی علم دی پارخو وزاحت راغی خو لیکن دی نور علم معلومات خو نسا. دی غو علم بطماناوی. دی راغی جوابی وکر نو دی راغی ازالات دی وحمی وکر لانو وی دل دلته تجلا په خپله مانا بندې نه ده چې دا عبارت دالهغ نه وړایی نه چې پ کېږي په ژړو د سووف کرا مکې لو ووجې انقییا د باې نه نه بلکې دلته دا پ بلې مانا بندې دا س ماه د تظ ده یا تجلله په مانا د تخو سره ده چې وااض حقیږي په سبب د دلم سره په دی, دی سره سر بیا یو ته همه پیداسهسی تظ دا خو کېږي ح هغه لره چپای رکی من وجه هنا ابهام او من وجه معلومیت وی نو دتال کلام نه معلومه شولا چپ علم سرهغه هغه شی معلومی من وجه معلومی او من وجه په پایغه کې ابهام او جهالت راغلی وی حالانکه په علم سرهغه من کل لوجه او دا رنګه هغه سره معلومی کیږي من وجه معلوم نو دایراګي د دې ته و همې زالېم وکړل چې دلته ذکر د یارت زې حوده خو لیکن مراد اور نه زهرو ده دلته تیزه په معنا د زوهر سره ده زوهور وکړه کې دل هغه به عام دي چې من کل لوجو یو شی مجهل دیغه واضح کول او رو خانا کولو تم ته زوهور ویل کېږي چې من وجهن مجهول وی ديغه مولو ول ته هغه زوهور ویل کېږي نو د او جنا دغه اشکالله یاتیراض نوواري دیږي متم راغې دریم ته هممی وکهغ وویللی چې په کلان کې مزګور راغلی دا نو دا ده چې په دی سره به اغ شي معلومیږي د اغ شیرو خانیا او ظهور به ور سره را ځي چې د ذکر سوی وي په زه تیره شوی کې نو کوم شيء چې پایینده کې ظاهریږي دغې لم او دغین کې شاپ او زهوره دا به په دی سره نه نو دایرا غیله ده نه جواب وکه چې مراد لمذکور نه داد ما یذکرو چې اغه ذکر کیږي بیا ته هم را پیدا سم چې ذکر کیږي نو ما نه دادا چې ذکر کیږي نو ما نه دادا چې ک دل یو شی ذکر سو یو دا به په علم معلومیږي خو لیکنه که په یغه کې صلاحیت د دې ذکر او انه بل قوه ذکر راغلیو اغه به په دایلم نه معلومیږي حالان کې کبیل فعالیا او شي ذکر او اغم په دې سره که کبیل قوی ذکر راغلی او اغم په دې سره معلوميږي نو دئ راغیل دینې جوابو که حاصل دی جواب دادا چې مراد لدین دادا و يمكن ان يعبر عنه چې امکان دی دی وی چې لیغنه تعبیر کړي دلی شي امکان دی دی وی چې لیغنه تعبیر کړي دلی شي بهامل لدینا که هغه موجود وي او کما دون وي که هغه موجود او کما نو اوله خبره تعریف لپاره دی ائلمه دوهمه خبره د فد چلورو توهومات درېمه خبره د ذکر کوي تفریف په ماقبله تفریف په ماقبل ده کی چې دا غا تعریف مزګور دا دومره بهسرین تعریف ده چې د علم څومره اقسام دی اغه ټول تداور شامل ده زکه دوی چې دا اغه صفت ده چې په دې سره روحانکی کې اغه شی ته سره روکانه کېږي هغه کې امکان دی د دې ویټه هغه ذکر زموږ کې نو ذکروي عامه دینه کومه معلومه کومه جهوله وي نو چې کله دومره تعمی ماتو کړله په دې سره اخصان دی تصورم داخل داخلسو او دا رنګ په دې کې اخصان د دا هم ټول داخلسو ځکه چې کله دوی وي چې دا هغه صفات د په دې سره روکانتیا راځي دی هغه شي چې هغه قابلیت نو اوس کحد جزم ته نو ور رسیدلی اغه مر سره معلومیږي سیدا اقسام دي تصور دي او کحد جزم ته رسیدلی نو دا یا بد شویت اغه به په الحال احتمال د نقز لري یا په ماال احتمال د نقز لري یا په نفس الامر کې احتمال د نقز لري او یا بل سره په د کې احتمال نقز وینه نه په الحال احتمال د لري نه په ماال احتمال د لري نه په نفس نوچه په یو ځای کې مې احتمال د نقص نه لري دته ویل کیږي او کچرت په حال احتمال د لري دته ویل کیږي او فلمه آل احتمال د نقص لري دته ویل کیږي تقلید کپ نفس الامر احتمال د لري دته ویل کیږي مرکبه نو لاندې تاسو چې اګه تصدیق نو تصوراتو تصدیقاتي یقیني او تمور شامل ده تل سره احتماله نه کېدني وکړي او غیر یقیني وي چې هغه تقليد د جهل مرکب د ژوند د ټولو ته ور شامل ده نو دومره به ترين تعریفو چې فردي تعریف کې سمامي انواده علم راغله نو یاخو ته پرې پماته به وشو او یا دغه سوالي کوي سوال دا را دي چې د علم بफारو دوه تعریف راغلي دي یو تعریف دا راغلي صفت فطت یې او دویم تعریف دار اغلیده دا صفتون توجی بو تمیزن رست را روانده نو سی هر کل دو تعریفا دی ایلم دی پاروو وجه تو و فازل شارح رحمتو لالی تا چه دو دغا صفتون یه تجلح تعریف اغا مخت راوده او دویم تعریف رست راوده نو دغه تقدیم لاماراتو دی ترجیح نه داخو ترجیح بیلا مراجیح را اغی نو دیل اغی لدین ای جوابو که چه صاحب هب مراجیح موجودو اغاده دغه تعریف مذکور په دې کې عموم را وو دا شامل او تمامي انواع لرا او دویم تعریف صفه توجب تميزنه د غیر یکنیو امور ته نوور شامله نو دې وجنه چې اغا تعریف اولي تعریف کې عموم نو عام اعم فایده تنوي دا مورجه دي د دې فارو ته د مختصي نو دې وجنه دغه تعریف مقدم راوړ او دویم تعریف چې صفه توجب تميزنه هغه مؤخر راوړ باقی په کلام د شارح بند یو سوال راځي هغه دا راته ویل چې فیاشتاملو ادراک الحواس دا شامل د ادراک د حواس لره نو ادراک دا عبارت د علم نه او د علم تاسو ثابت ک حواس وته حنام کې علم دا کو ل شام د مجرد نه ر علم په خپل نورانی شی ده نو د دي دې لپاره به موصف اگر امر ظلمانی نه وي هغه هم لقبېلې د مادیات نه نه وي اغه بم لته بلی دي مجردات نو وي نو علم چې صفات راغلي دا اغه د نفس ناطقه دی فارده او دلته ته نسبته دی علم إدر... نسبته د ادراک او د علم به حواس توک حواس عبارت ده له مادياتونه اغه خو ظلماني دي په مابين دي حواسط علم او په مابين دي دغه حواس کی هیڅ مناسبت نه دراغلي نو سوال باندې پوښی شو رحمت الله علی د ادراک نسبت حواس ته کړی داغه نسبته صحیح ده چې ادراک په معنا دې ایلم ده او عین ایلم ده نوراني ده لشان دې مجرد نه را صفت بلې پاردي او امر مجردوي چې مناسبت په ما بين د موشوف او د صفت کې راسي او د توتہ د نسبت هغه حواس ته کړایده دا. حواس دالته بلی د مادیاتو ندي نو پوماتیک حصول د نورانی نس کېدلای زکه د دوی په مابین کې زیدیت د منافعات ده دوی په مابین کې هیڅ مناسبت نه دراغلی نو دغه نسبت تیمتن شارح رحمت الله کلی کړی ده د مناسب نه ده تاسو بل دینه جواب وکړئ حاصل د جواب ادارا چې مراد ل ادراک د حواس نه هغه ادراک د عقل د بواسطه الحواس ادراک د نفس ناطقه د بواسطه ال... حواس نو اصل کې ادراک د صفته حواس لپاره نه ده بلکې دا حواس أنا او سبب ده لپاره دی د ادراک ودې اېلمو خو د چا لپاره د نفس نو معنی دا ده چې دا شامل څه د نفس د ادراک د نفس ناطقته په وسیله د حواس په وسیته د او یا یو یا چې هر سلا خبرې کوي نو دو اصطلاح گانه را گلی، او اصطلاح دی مناطقه, مناطقه دا، دویا ما اصطلاح دی متکلمینو دا، او رای دی مناطقه دا دا اغیایی، چه حواس دا مدرک نسی جوری دالای، دا علمان نسی او رای دی متکلمینو دا دا، اغیایی چې نات تعلق و قیامو، اغا د دغه صورت لک څنګه چې د نفس ناطقه او مدرکه سره راضی نو دغه شانه اغا د دی حواس سره راضی نو ادراک لک څنګه چې اغا عقل کولې سینو دارنګ حواسم هم کولې دل ته خبره د مغه فایل مې کلام بناده قولا بنا د فقوالین متکلمین او یا جواب داو کین چې اصل کې ادراک دوه قسمه ده یو ادراک الحواس ده یو ادراک العقل ده نو ادراک الحواس اغا په حواس سره کېدلې دا تام نه او یو ادراک العقل ده چې اغا بیا په حواس سره نه نو دلته چې ادراک نسبته حواس سره غلې ده دا سي ده ورته ده کته او علم اغا په حواس سره کېدلې سي دا خو اګه حيوانات لري فارم سره داخه فکر درته دا دا چې غوت معلومات ویسي ویلی سي سره لدینا چې اغه حيوانات ته چه عالمان ویليږي وای په ځله مثلا څه ولیدنه جواب وکي ته نا صاحب اصل خبره دا ده ادراک الحواس مګای چې اغه کولې سي ولې جلب المنفعه او دفع المضره اغه ځنه حيوانات کې کنه پاند بندي خر ور ولا مړ بي کې خو لپان بيونه ګرځي ځان بچین او چې چرته شولتله یا ځنوروسي جلد به منفعت او د فدې مزارته هغه معلومه دا راځي د ادراک الحواس سره کتهای چې بیا کار د دې تعالیمانو ویل سي چې اصل کې دغه علم ته نشه راځي په ادراک العقل راځي د دوی لپاره او د تسره هغه علم ته هم حاصلې د عالمانو په یو نو سکه د لای په هر کيف خبر اდასوه چې دی علم دی پارا اصباب ذکر کیم شاریح رحمت الله علی دی علم تعریفوکر دویمی دفتی سلورتا و هماتو اکرلا دریمی تفریف د ما قبل او یا دفتی اشکالو اکرلا و اصباب العلم سلاستنا اصباب دی علم دی پارا دریدی و هوا دغ عیلما صفتنا ده اغا صفتوی لکیگی یا تجلابی هالمزبور یا تجلابی هالمزبور صفتی سرا روخانا کیگی اغا شیطی اغا ممکنو ذکروی عامل دینا کاغا معدوموی او کاغا موجودوی لی من اغا چادی پارا صفتوی قامت هیا تی قیام دی دی صفت راگلیوی بهی لده من سرا ایمان ایدادا اي یا تزیحا مراد لتجلانا اتزاح ده او مراد لی اتزاح نا زهور ده ما یظورو دانه چې مخکې ذکر شوی بلکې آګه څخه آګه ذکر کیږي و او دا رنگه ممکن وی ان یو غنه تعبیروسی به عام نه نه کومو جوړ وی کما ادم وی فیشتملون دا مشتمل د ادراک د هوا سره او دا ادراک د عقل سره چې عبارت د تصور او له تصدیقاتنا بیا پتهږي چې آګه کې یقیني دي چې آګه احتمال د نقض اصلانه نه لري او یا غیر یقیني دي یا احتمال نقض لري فی الحال یا احتمال نقض لري فی یا احتمال و نقیز لری نفس الامر کیه نو تقلید جهر او زون طول و اقسامتو رو شامل دارم بخلاف قولهن